כדגים שנאחזים במצודה רעה, וכציפורים האחוזות בפח. כהם יוקשים בני האדם, לעת רעה, כשתיפול עליהם פתאום. גם זו ראיתי חוכמה תחת השמש, וגדולה היא אליי. עיר קטנה, ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה, ובנה עליה מצודים גדולים.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 וחוטא אחד יאבד טובה הרבה.